وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابئ التابعين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله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 Ikhwanifiddin, a'azakumullah Kho muslimin sedang Juma'ah yang berbahagia Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar Termasuk kenikmatan Apa yang Allah turunkan Dari ahkam asyariah Termasuk kenikmatan Adalah ajaran Dari seorang yang Allah utus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka siapa yang Mandangnya dengan pandangan syukur menerimanya dengan menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala maka niscaya dia akan selamat tetapi yang memandangnya dengan beban bahwasanya itu menyiksa atau mengikatnya atau itu mempersulit dirinya Maka dia akan celaka Berarti dia tidak merasa Kalau apa yang Allah turunkan sebagai ni'mah Tidak merasa Kalau apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai ni'mah Kau muslimin yang saya hormati Kita hidup di dunia adalah sementara Kita hidup di dunia sebentar saja Maka kehidupan kita di dunia ini seperti Fata Morgana Tidak lama kemudian kita mati dan kemudian kita memasuki jenjang kehidupan yang lebih kekal. Jenjang kehidupan yang terus menerus yang dikatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ku muslimin yang saya hormati. Betapa cepatnya waktu berjalan. Dan semakin kita dewasa semakin terasa begitu cepat jalannya. Bahkan ketika يوم القيامه Ketika mereka dibangkitkan Maka mereka berkata Sungguh kita tidak hidup di dunia Kecuali beberapa saat saja Sungguh kita hidup di dunia tidak lain Kecuali sa'atan min nahar Kecuali sesaat di siang hari Karena dia menyaksikan kehidupan yang panjang Yang seharinya 50 ribu tahun dari kehidupan dunia Maka kaum muslimin yang sehormati. Kita hidup di dunia ini karena satu hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka diperintah untuk beribadah kepada aku. Berarti kita hidup di dunia adalah untuk ibadah. Untuk diperintah agar menjalani syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin yang saya mati. waktu yang sesaat ini, waktu yang sebentar ini adalah kesempatan kita untuk menanam benih-benih amal saleh. Kesempatan yang sebentar di dunia ini adalah kesempatan kita untuk kita mengumpulkan ibadah dan amal saleh yang kita akan tuai hasilnya yom al kiamah. Kita akan panen hasilnya yom al kiamah. Qadd binul Khayr rahimahullah bahwa kehidupan ini seperti sebuah pohon. Tahun demi tahun adalah cabang-cabangnya. Bulan demi bulan adalah ranting-rantingnya. Hari demi hari adalah daun-daunnya. Maka siapa yang mengisi seluruh pohonnya dengan ibadah dan amal saleh Tahun-tahunnya, bulan-bulannya Pekan-pekannya dan hari-harinya Makanis cahaya Buahnya manis di dalam jannah Buahnya sangat lezat Di dalam keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi barang siapa Yang menanam dengan kejelekan dan kemaksiatan Pada saat-saat dunia ini Pohonnya berisi dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan Maka buahnya adalah zakum Buahnya adalah buah zakum Yang layus ni Walau yugni min ju' Yang tidak akan menghilangkan dahaga Dan tidak akan menghilangkan lapar Justru buahnya adalah duri Yang akan tersedak di tenggorokan manusia Kau muslim yang saya hormati Buah zakum Yang telah menghilangkan lapar Ka'anur Ka usus syaitin Buah zakum yang tumbuh dalam neraka Yang buah-buahnya Mengerikan seperti kepala-kepala syaitan Maka ketika kita hidup di dunia Kita harus bersyukur pada Allah SWT Ketika kita diajari Mana yang halal, mana yang haram Ketika kita dibimbing Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh Seharusnya kita bersyukur ketika Allah mengajarkan jalan mana menuju surga dan jalan mana menuju neraka. Seharusnya kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam untuk mengajarkan, untuk membimbing mana jalan menuju jannah dan kebahagiaan yang kekal abadi. Dan mana jalan yang harus dihindari, jalan menuju neraka, menuju azabullah. Kami berdiri naazakum la kau muslim Maka apa yang Allah turunkan adalah rahmat. Apa yang Allah turunkan adalah niat. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk kebaikan kita sendiri. Allah SWT tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan makhluk. Kalian, kita semuanya seluruhnya kuhur. Allah tidak berkurang kekuasaannya sedikitpun. Khunifnina a'azakumullah kumusimiyan sahar mati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa dirinya ghaniyun, anil alamin, maha kaya dan tidak butuh, tidak ada hajat pada siapapun. Khunifnina a'azakumullah dan itu Allah katakan. Setelah Allah sebutkan kalimat tadi, "Wahai kalakul jin dan insan, ilah liyabudun. Ma'uriydu minhum minrizqun, wa ma'uriydu minhum ayutaimun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar diperintah beribadah. Dan aku tidak menginginkan dari mereka rezeki. Dan aku tidak menginginkan dari mereka untuk mereka memberimakan aku. Inna Allahu huwa ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Pemberi rezeki Yang Maha Kuat. Allah Maha, razaq, maha Pemberi rezeki, Allah Maha Kaya yang membagikan rezeki, dzul quwwatil matin. Berarti perintah Allah agar kita beribadah bukan karena Allah ada hajat dengan kita. Bukan karena Allah memerlukan kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada manusia dan jin. Laa wallahi Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'ankum wa ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan ibadah, memerintahkan dengan syariah, memerintahkan untuk mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adalah untuk kebaikan kita sendiri. Allah arham ar rahimin. Untuk kebaikan kita sendiri, Allah maha sayang agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat Agar kita mendapatkan saadat dunia Dan juga saadat al-akhirah Maka ketika kita berjalan Meniti langkah-langkah di muka bumi ini Hendaklah kita selalu bertanya Apa kata Allah? Apa kata Rasul. Hendaklah kita selalu bertanya Apakah ini halal atau haram? Apakah ini dibolehkan oleh Allah SWT Atau dilarang? agar kita selamat dan itu ikhwan fillana'azakumullah yang namanya ketakwaan ittaqullah ittaqullah haqtaqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslimin dalam keadaan tunduk dalam keadaan berserah diri dalam keadaan mau diperintah oleh Allah mau diatur oleh Allah, mau dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khon ibnuna 'azakumullah dan termasuk kehati-hatian. Kita bertanya kepada para ahlinya. Wasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Termasuk kehati-hatian adalah kita bertanya kepada para ulama, apa makna ayat ini? Apa makna ayat itu? Apa makna hadis ini dan apa makna hadis itu agar kita selamat dari kesalahpahaman agar kita selamat dari penyimpangan karena keliru dalam memahami ayat dan hadis jangan berjalan sendiri jangan sombong jangan lancang jangan kalian merasa sok tahu bisa memahami ayat dan hadis berjalanlah bersama para ulama berjalanlah bersama ahlul ilm Berjalanlah bersama orang-orang yang memang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan Kelebihan dalam bidang ilmu Ida wussidal amru Ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah Diriwayatkan dalam riwayat Bukhari bahwa Rasulullah SAW menyatakan Ida wussidal amru Jika satu urusan diberikan Pada orang-orang yang bukan ahlinya Fantadiris sa'ah Maka tunggulah saat kehancurannya Tunggulah saat kerusakannya Kalau diberikan pada orang yang bukan ahlinya Hancur Perkara dunia saja Perkara teknis saja Perkara yang berkait dengan masalah dunia kita Kalau diberikan pada selain yang ahlinya Akan rusak Akan hancur Peralatan-peralatan kita Kita berikan pada orang yang bukan ahlinya Hancur peralatan kita kalau kita, kita berikan pada mereka yang bukan ahlinya Hancur Apalagi agama Kalau diberikan pada mereka Mereka sahibu hawa Ahlub dalal Yang lebih mementingkan hawa nafsunya Atau lebih mementingkan kedudukannya Atau lebih mementingkan Pribadi-pribadinya sendiri Tidak peduli Dengan apa kata Allah, apa kata Rasul Maka tentunya akan hancur agama akan dia bolak-balikan untuk kepentingan dirinya. Dan dicontohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaum yang dijuluki dengan al-magdubi alaihim, kaum yang dijuluki dengan al-magdubi yang dimurkai, yaitu Yahudi. Mereka, al-kalimah an merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Mereka menyelewengkan makna-makna ayat. Yatmumuna al-'ilma wa hum mereka menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu Lihat kaum yang benci pada untuk apa? Haula'il maghdub mereka al-maghdubun alaihim mereka mereka dimurkai oleh Allah ini Yahudi memutarbalikan ayat mereka menutup sebagian ayat padahal mereka tahu menyembunyikan ilmu mengapa Yashtaruna biayatillahi thamanan qalila Mereka ingin membeli harta dunia Dengan menjual ayat-ayat Allah Dia ingin mendapatkan keuntungan dunia Dengan memutarbalikan ayat dan hadis. Mereka ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia Apakah berupa harta ataupun kedudukan Atau kehormatan Dengan menutup ilmu Dengan menyembunyikan ilmu Qanudina maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita terbawa arus jalannya Yahudi dan jangan pula terbawa arus jalannya Nasrani dan kita meminta ihdinas siratal mustaqim jalan yang lurus bukan jalannya al-maghdub alaihim bukan pula jalannya ad-dallin ad-dallin adalah yang salah jalan karena tidak tahu mana jalan yang benar tersesat itu dal tapi al-maghdubi alaihim adalah orang-orang yang tahu kebenaran tetapi diputar balikan oleh mereka untuk keuntungan dunia aku sebutkan ucapan ini karena sekarang ini bermunculan Haula Abdullah, Haula ul-maghdubun mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah atau yang menjalani jalan Yahudi memutar balikan ayat, memutar balikan hadis Merubah hukum-hukum Allah Menggantinya, menambahnya, menguranginya Dan menyatakan dia adalah seorang ulama Menyatakan dirinya sebagai alim Menyatakan dirinya sebagai tokoh agama Tokoh kumuslimin Na'adhu billah Ucapannya ucapan kufur, ucapan sesat Maka kumuslim yang sahar mati Rasulullah s.a.w. menyatakan Al-barakatuh Ma'a akabirikum Al-barakah bersama orang-orang besar kalian yaitu orang-orang yang memiliki ilmu mereka-mereka yang mengetahui ayat dan hadis dengan tafsirnya yang benar dengan makna yang benar siapa mereka al-ulama para ulama orang-orang yang besar adalah para ulama al-barakah ma'a akabirikum sebagian ulama menyatakan termasuk makna kibar adalah kibarussin ma'al ilm yang memiliki umur Yang sudah mapan Plus ilmu Kalau tua tetapi Tidak punya ilmu Tidak ada keistimewaan apa-apa Tetapi dimaksud Mereka-mereka yang alim Dan mereka-mereka yang memiliki Khibrah Mereka yang memiliki ilmu dan memiliki Pengalaman Karena umurnya sudah dua kali lipat Kita Kau muslim yang saya hormati ini adalah ulama yang kata Nabi Al Akabir, kaum Muslim yang saya hormati. Ini sebagai nasihat agar kita berjalan di muka bumi ini sangat-sangat hati-hati, ekstra hati-hati, karena fitnah demi fitnah akan datang, tipuan-tipuan syubhat akan selalu menghadang, berbagai macam perkara-perkara persimpangan jalan akan selalu kita saksikan. Kemana? Saya harus berjalan. Kemana saya harus melangkah? Di hadapan kita ada 72 jalan. Kau muslim yang saya hormati. Jangan berjalan sendiri. Berjalanlah bersama para ulama. Berjalanlah bersama akabir. Agar kita selamat. Dari kesalahpahaman terhadap ayat dan hadis. Tadullah Ta'ala ayahdianna wa ayahdil muslimina jami'anilas sawa'is sabil. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salmataslimun kathira. Alhamdulillah. Alhamdulillahil-ladhi haddan lihada, wama kunn li nahdhiya lola an haddan Allah, ibadallah. Komuslimin sedajumah berbahagia. Umar ibn al-Qattab radhiyallahu taala anhu, sebagai mana diriwayatkan dinukil dalam jami' bayan al-ilmi wa faudzlih, beliau menyatakan: Alim Mata صلاح الناس ومتى فسادهم aku tahu kapan masyarakat akan jadi baik dan kapan masyarakat akan jadi jelek kata beliau radhiyallahu taala anhu jika جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير kalau datang ilmu dari orang-orang kecil akan ditentang oleh yang besar tetapi idejal fikih menqibalil kebir. Kalau fikih datang dari orang-orang besar, akan diikuti oleh yang kecil, oleh orang-orang kecil. Maka baik jadinya. Tergambar kapan masyarakat jadi baik dan kapan masyarakat jadi jelek. Kalau yang menjadi tokoh-tokoh pembimbing umat adalah asalir, akan rusak masyarakat. Orang-orang kecil Anak-anak kemarin Orang-orang yang baru yang dangkal ilmunya Orang yang pas-pasan Akan binasa masyarakat, akan hancur Tetapi kapan salah fennas Kapan manusia jadi baik Kalau fiqh itu datang Dari akabir Dari orang-orang besar Demikian pula ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Dalam kitab Zuhud Tinukir ucapan beliau oleh Ibn Mubarak dan juga oleh Abdul Razak dalam musannafnya dan inukir dalam mu'jamul kibir oh muslim yang saya hormati juga dalam kitab yang sama jami' bayanil imi wa fadli kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu la yazalun nas bi khairin ma ataahumul ilmu min qibali akabirihim manusia akan tetap dalam keadaan baik Selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya Akabir Dan manusia Akan rusak Ketika mereka mengambil ilmu dari asaghirihim Dalam riwayat disebutkan oleh beliau Syirarihim Orang-orang jeleknya Halaku Dia akan binasa Saya ulangi ucapan Abdullah bin Mas'ud Manusia akan tetap baik selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya akabir tetapi kalau mereka mengambil dari asagir dan beliau tafsirkan asagir adalah syirarihim, orang-orang jeleknya orang-orang kerdilnya, orang-orang yang dangkal ilmunya orang-orang yang ahlul hawa ahlul bidah, halaku, kata beliau akan binasa, akan hancur Jangan sembarangan mencari ilmu. Undur, lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu. Inna hadal ilmadiin, fumduru amn ta'khudun adzinaqum. Ilmu agama ini merupakan agama itu sendiri. Maka hendaklah kalian lihat dari siapa kalian mengambil ilmu. Alhamdulillah, kumallah hari ini kita menyaksikan kengerian-kengerian. Tokoh berdiri di mimbar Berpakaian-pakaian kiai Pakaian ustad Pakaian seorang alim Bahkan dijuluki sebagai alim Ternyata berbicara tentang kekafiran-kekafiran Mengajarkan kesesatan-kesesatan Mengajarkan liberalisme Mengajarkan sinkretisme agama Peleburan agama Mengajarkan perkara-perkara kufur hari ini kau muslim yang saya hormati Ini sungguh menyedihkan Beberapa ulama Tiba-tiba menangis sejadi-jadinya Menangis dan menangis Sampai ditanya Mada Apa yang menimpamu Apa yang menyebabkan kau menangis Musibah apa yang telah menimpamu Dijawab Sungguh aku melihat Astuftia man la ilma indahu aku melihat orang-orang meminta fatwa kepada orang yang tidak berilmu. Ini musibahnya yang membuat beliau menangis. Rahimahullah. Disebutkan ucapan tersebut dari Rabi'ah. Kata Malik menceritakan Bakar Rabi'ah. Rabi'ah menangis. Yuman pada satu hari, buka an dengan tangisan yang dahsyat sampai ditanyakan kepadanya amusibatun nazalat bik apakah musibah telah menimpamu qala la tidak walakinahu sustuftiya man la ilma indahu tidak aku tidak tertimpa musibah tetapi telah diminta fatwa orang-orang yang tidak berilmu itu sudah menyedihkan apalagi yang tidak diminta fatwa menebar fatwa batil tidak diminta fatwa tetapi dia berani dengan lantang menyampaikan kekufuran dan kesesatan dan di atas namakan Islam ini Islam yang bagus ini Islam yang nusantara ini Islam yang bijak ini Islam yang lembut ila akhiril kalam apakah dia bertaun jawab di hadapan Allah nanti yaumul qiyamah apakah pengikutnya bisa menyatakan ya rabbi dia menipu aku dia berdusta kepada aku, apakah bisa? tidak bisa mengapa tidak bisa? karena ayat sudah jelas, hadis sudah jelas dan para ulama ada al-ulama warasatul anbiya selalu ada dan Allah bangkitkan mujadid setiap seratus tahun selalu ada, maka kaum muslim yang hormati tidak <laughs> ada alasan untuk kita tidak bertanya kepada para ulama fas'alu dzikri in kuntum la ta'alamun khuan ibn a'azakumullah أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي والجميع المسلمين ونسل الله تعالى أن يهدينا ويهديهم إلى سواء السبيل ويهديانا إلى التوحيد والسنة ويجعلنا من أهل السنة والجماعة آمن والصلاة لمحمد وعلى آله وأصحابه والسلامة تسليم الكثيرا وأقم الصلاة